I mitológiában Merkur-Mercurius a és tolvajok istene volt a jelek szerinte két szakma egy is ugyanaz lehetett az ókorban ismétlem az ókorban. Talán ezért is változtatott nevet a pápa, hisz a Simónia korszakában egy ilyen névvalósággal felhívás volt a keringőre. Ő, vagyis János volt mellesleg az első pápa, aki felvet néven lépett a trónra. Ez a névváltoztatási szokás később aztán szabályá, szinte törvényszerűséggé lett. Mercurius János ezen kívül igazán semmi nagyobb tettel nem tűnt ki és nem írta be magát a pápaság történetébe. A következő években az is megesett, hogy a pápa egy korábbi pápa fia volt. Az 536-ban megválasztott Szent Csilverius apja nem más, mint Szexthormizdas pápa. Apja uralma óta alig tízegy néhány év telt el. Ezen a ma már furcsának tűnő tényen azonban akkoriban senki sem csodálkozott. Röviden már beszámoltunk arról, hogy a keresztény vallás és egyház első féli vezredében a papok gyakran nős férfiak voltak. Megesett ez püspökökkel is. Így hát a püspökök között gyakran találhattunk családos, több gyermekes embereket. De nem is ők voltak itt az igazán fontos szereplők. Emlékezzünk csak, pár oldallal korábban írtunk egy jelöltről, akit Bonifát szeretett volna halála után rákényszeríteni püspök társaira. kijelölt -e az utódját, de a dolog nem jött össze. Így vigilius akkor nem fett pápa, amitől ő nagy haragra gerjedt. Célját nem adta fel és továbbra is csak az alkalomra várt, hogy elfoglalhassa a pápai trónt. Az alkalom a bizánci keleti gót háború idején jött el. Itáliát akkor már régóta keleti gótok uralták, de bizánc erős haddallat a tengeren is hadvezérük, belizár zavartalanul bevonult a gótok által kílített városba. A pápa természetesen a helyén maradt, hisz keresztények foglalták el a várost. Eleinte nem is volt semmi baj, de hamarosan hatalmas gót csereg vette körül a várost és a rekedt bizánciakat. Vigilius ekkor úgy találta, hogy eljött az ő ideje és most valósíthatja meg tervét. Megvesztegetett bizánci előkelőségekkel elérte, hogy Belizár előtt bevádolhassa a pápát, akit aztán el is fogtak, megfosztották jelvényeitől, ma azt mondanánk, lefokozták és úgymond száműzetésre és rejtélték. Közben Vigilius arról értesítette a római klérust, hogy Silverius beismerte, Összeesküvést szült a bizánci hatalom ellen. Ez ugyan hazugság volt, de a kívánt hatást sikerült elérnie. Vigiliust csak ugyan megválasztották pápának. No persze hathatós bizánci támogatással, mondhatni hátszillel kerül Szent Péter trónjára. Itt az egyházi és világi források elválnak egymástól, és a következő eseményeket nem egyformán örökítik meg. Az egyházhoz közel álló szerzők történeti munkáiban azt találjuk, hogy silverius a törvényes pápát a bizánci hatóságok egy szigetre deportálták, ahol aztán halálra kínozták. Felmerülnek a kétségek, ha a gótok által körülvet Rómában rekett az egész bizánci hadsereg, akkor hogyan vihették ki onnan a pápát? És vajon ebben a helyzetben az volt a bizánci fűvezérbeli zár legnagyobb gondja, hogy kiséreted biztosítson egy-egyszerű szerzetesnek? Mert, hogy Silveriust azzáfokozták le. Néhány dolog itt láthatóan nincs rendben, de menjünk csak tovább. Több forrás is szól arról, hogy a szerencsétlen Silveriust Ponza szigetére szállították. Ám ahogyan telt az idő, úgy a fogvatartók is meggyőződtek Silverius ártatlanságáról. Már csak azért is, mivel néhány püspök meglehetősen nagy zajt csapott az ügy körül. Végül a világi hatóság úgy döntött, Rómába kell őt szállítani és felújítani a perét. Vigilius döbbenten hallotta a hírt. Ha ez a perújítás bekövetkezik, neki vége. Kiderül, hogy ő volt az áruló, aki silverius bemártotta a bizánciak előtt és egyéb kisded játékaira is fényderül. Akkor pedig már nem csak a pápai címét veszítheti hanem akár az életét is. Igen csak gyorsan kellett cselekednie. A rémület valóságos maci a teljesítményre sarkalta őt. Sikerült meggyőznie a bizánci császárt, aki a per újra felvételt elrendelte, rendelte, hogy addig is, míg elkezdődik a per, bízzák rá a Megjátszotta a semleges erőt az olyan férfi út, aki maga is csak arra hítozik, hogy végre-végre kiderüljön az igazság. Így aztán az egyik pápa az igazi a törvényesen megválasztott egy markába került. A kvázi ellen pápától függött, lesz a sorsa annak, aki elmondhatta volna a világnak, milyen itt kelepcébe csalta is őt az utódja. Nos, az utód mindenre kész volt, csak hogy sötét dolgaira fény ne derüljön. Nem tudjuk persze pontosan, milyen rettenetes kínzásoknak vetették alá silverius de tény, hogy sikerült megtörni ellenállását minden esetre a volt pápa 537. november 11-én aláírt egy okmányt, miszerint önként lemond vigilius javára és többi nem óhajt pápa lenni, sem pedig vitásügyében per újra felvételt kérni. Amint vigilius kezében volt a papír, helyesebben pergamen, egy tömlőc bezáratta elődjét és megtiltotta a személyzetnek, hogy enninni adjanak neki. Egy szóval, gyakorlati ő volt elődj egy ilkosa. És nem ő volt az egyetlen a pápák sorában. Mint egy korabeli krónikás írta, no persze azt követően, hogy vigilius eltűnt a porondról, vigilius pápasága bűnnel kezdődött és kimondhatatlanul nagy szégyennel ért véget, és igaza volt. Meglepően hosszú ideig, 18 évig ült a trónon, de a bizánciaktól sohasem szabadult meg. El is hurcolták magukkal Konstantinápolyba, és ott töltötte pápasága éveit. Amikor a bizánciak már igen gyakran vették igénybe szolgálatait. Bármit írt, amit eléjetettek, az egyház érdekeit erősen sírtő törvényeket is. Eljött az idő és egyszer még ez az ember is belátta, hogy nem mehet tovább ezen az úton. Végre szembeszegül Bizánccal. Bezárkózott a Szent Péter templomba, de a császári katonák érte mentek és rátörték az ajtót. A pápa úgy védekezett, ahogy tudott rúgott, karmolt, harapott, ököllel verte a katonákat, azok meg őt. Végül annyit elért, hogy békén hagyták. Később a bizánciak hazaengedték Rómába, de oda már nem jutott el élve, közben a Szicília is érte a halál. Talán jobb is volt így. A testét ugyan elvitték Rómába, de senkinek még csak eszébe sem jutott, hogy a pápák közé temessék. A Szent Péter nem a hozzá hasonlókra vártak végül is Róma külvárosi templomában leltörők nyugalmat. Persze a VI. század pápáinak éppen úgy meggyűlt a bajuk a gótokkal, mint Róma lakosainak megesett, hogy gót csapatok éveken keresztül ostromzár alatt tartották a várost, amelynek lakossága éhezett és járványoktól szenvedett. Ha ilyenkor hal meg a pápa is utódot kellett választani, nagyon nehéz volt eleget tenni a szükséges formaságoknak. Ráadásul még ezen közben is erős nyomás nehezedett a püspökökre nem csak a római nép, vagy a gótok, hanem Bizánc részéről is. Abban a korszakban terjedt el a jónás is, mint a vezeklés, a bűnbevallás egyformája. Ez a vallomás a felszentelt pap és a hívői közötti, mondhatnént módon jött létre. Igaz, hogy rengeteg nehézség árán, de a kereszténységet ekkor terjesztették el olyan vidékeken és népek között is, melyek arról addig legfeljebb csak hallottak. Ekorban él néhány, máig nagynak tartott pápa, ami azért is furcsa, mert ezt a kort a pápaság történetében az egyik mélypontnak tartják a szakértők is olykor maguk az egyház is. Ilyen nagy alak volt Gergely is, aki az ősi római Janicius Patricius családból származott. A később nagy Gergelynek nevezett pápa felmenőinek volt közük a papsághoz, a pápasághoz is. A nemzetsége őt megelőzően már két pápát is adott Rómának. Annyira szkétikusan, szerzetes módra élt és olyannyira nem akart közügyekkel foglalkozni, hogy amikor egy hangulak pápának választották, egyszerűen fogta magát, Áruhát öltött és elmenekült. Persze nem hagyták elmenni, visszahozták és felszentelték. De azt se feledjük, hogy az ő találmánya volt a pénzért osztogatott bűnbocsánat. Vagyis, akinek volt pénze, azt az egyház feloldozta bűnei alul, akinek nem volt, az pedig pokolra jutott. Legalábbis így hitték az emberek. Ezer évvel később részben ez a gyakorlat okozta a protestantizmus feltámadását és megerősödését, az addig egységes egyház több részre szakadását. Gergely is próbált tenni valamit a papok nősülése együttélés ellen, de ezt kírtani neki sem sikerült. Végül is némi belső fegyelemmel és tiltásokkal annyit elértek, hogy a kis papoknak, egyszerű szerzeteseknek megtiltották a nősülést de az egyház vezetői élükön a püspökökkel vidáman nőzhettek tovább. Ez a gyakorlat érthető módon is még csak ellentéteket szült az intézményen belül. A dolognak volt egy, ma már számunkra nehezen érthető, de valóban tragikus vonása is. Amikor ugyanis a pápai utasításra eljáró feljebb valók firtatni kezdték a papok gyermekeinek ügyét, akkor a papák megtagadták a kicsiket azok mamáival együtt, csak hogy megőrizhessék állásukat, tisztségüket. A gyermekek egy része ennek következtében olyan anyagi körülmények közé került, hogy bizony sokan közülük éhen haltak. Isten nagyobb dicsőségére. Írásos krónikák beszámolóiból tudunk olyan esetről is, hogy amikor egy sok kolostorral rendelkező vidéken leeresztették a halastavat, annak fenekén több ezer kisgyermek csontjait, koponyáját találták. Amikor ugyanis kijött Gergely rendelete, bizony sokan kényszerültek arra, hogy a frissen született csecsemőket eltegyék lábalul, nehogy a piuk kerüljön. Gergely állítólag erre a hírre visszavonta a rendeletét. Gergelynek amúgy is különös nézetei voltak a szexualitással kapcsolatban és ezek némelyike sajnos valamilyen formában átszivárgott utasításaiba is. Mint pápa, Fájdalom, nagyon sok rosszat tett ezen a télen. Egy olyannak mutatta magát, aki számára legfőbb szentség az élet, harcolt a cuitus interruptus, vagyis az idejében megszakított közösülés ellen, mert hogy az csak gyönyörszerzésre szolgál, és belőle nem születik élet. Az önkielégítő papok is kemény büntetésekre számíthattak, hisz ők is elveszítették az élet magvait. Ugyanakkor hírt kapván arról, hogy a pápaság egyik ellenfele, egy uralkodó pucs esett, és tíz-egy nyilván családtagjával egyetemben legyilkolták őt. Gergely valóságos háláláldó imádzengett és szerte küldött leveleiben gyönyörűséges tettként értékelte a -e neki nem tetsző az egyházzal szemben álló család kivégzését. Nem állunk messze az igazságtól ha úgy véljük, hogy Gergelye témának valóságos megszállottja volt. Őt követően aztán évszázadokon át mindig akadtak olyan egyházi emberek, akik egyre csak azon több rendtek, hogy egy-egy nemi cselekményhez milyen büntetést kapcsoljanak. Erről semmi más nem jutott eszükbe. Csak a büntetés is mindig a büntetés. A tilalma erdejében pedig nem volt nehéz elévedni. Végül oda jutott az egyház, hogy a szexualitás bármely formáját, eseményét, aspektusát a legkülönbözőbb tilalmakkal és büntetésekkel bástyázta körül. Még az is egy hetes bőtöt vont maga után, ha egy papnak álmában magömlése volt. Arról nem is szólva, miféle dolgokat kellett kiállnia annak a papnak, aki netán Ha pedig templomban tette bűnös dolgot, akkor sokszorosan kellett őt büntetni. Akik abban segítkeztek, hogy egy gyermek ne szülessen meg, vagyis a legkülönfélébb fogamzásgátló, terhességet megelőző praktikákban vettek részt. Sok évig terjedő bűnbánatra ítéltettek. Megesett, hogy ilyesmi ért akár 15 esztendeig is kellett szenvednie a bűnös papnak. Ugyanakkor a pápák egy része szabályokat soha sem tartotta magára nézve is kötelezőnek. Példának Kokáért 3. Bonifáca bizánci császárral él homoszexuális kapcsolatban és elevennek ennek köszönhette, hogy elfoglalhatta a pápai trónt. Az nem izgatott senkit, hogy a kérdéses császárt, fokaszt házasságtörőnek és apagyilkosnak nevezték, és az sem, hogy egy ilyen ember partnerét pápává választották. Mindeközben azon sem csodálkozhatunk, hogy az egyházi büntetésektől félő papok menekültek a nőktől, az állatokhoz. Az adómiának is nevezett büntett lényege az volt, hogy inkább állatokkal közösültek, mint sem nőkkel. Így nem fenyegetett az a veszély, hogy gyermekük lesz, de még az sem, hogy titkuk kiderül. Persze ennek ellenére gyakorta mégis kiderült, Hisz jótét lelkek mindenütt vannak, ezer és fülük mindent lát és hall, és persze is fölött szeretnek. Gergelynek sok alkalma nyílott felvenni a harcot mindezen dolgok ellen, és ő számolatlanul nyitotta is a frontokat. De hogy jelentősebb eredményt ért volna el, azt nem állíthatnánk. A későbőt követő honoriust szintén nagyra tartják, hiszen Andriától kezdve számos országban megerősítette a kereszténységet. De lám, milyen a sors elég egyetlen buktató, és minden összeomlik a legszebb életmű is olyan lehet, mint a homofára tengerparton, dagály idején. Honorius egy belső egyházi hitvitában a rossz oldalra állt és egy cselekedete áthúzta minden a minden Míg 1300 évvel később is a fejére olvasták, ha valahol egy vitában a pápa csalhatatlansága került szóba. Ezt az elvet, ugyanis éppen ő ásta alá a legvilágosabb, legkönnyebben, rábizonyítható módon. Ugyan számos a 7. században trónra került pápa volt görög, de Bizánc befolyása ennek ellenére nem nőtt. Elég nagy volt az már addig is. De a pápák is maga a pápaság folyamatosan, már századok óta, küzdött azért, hogy megszabaduljon a bizánci császár felügyeletétől. Már az is megalázó volt a pápák számára, hogy akit a püspökök kiválasztottak, azt csak akkor tarthatták igazán pápának, ha a császár is egyetértett a választással és megerősítette, elfogadta azt. Mondani sem kell. Hogy ebből a helyzetből csak úgy lehetett szabadulni, ha a pápaság valamiképpen leszámol a világi hatalommal. Nem véres leszámolásról volt szó, csak arról, hogy az egyháznak erősebbé kellett válnia. A legtöbb pápa arról álmodott, hogy vulgárisan szólva, egykor majd a pápa lesz a királyok főnöke, és nem fordítva. Hogy eljön majd az idő, amikor a pápa döntél, ki lehet király, vagy császár. És nem fordítva. Mint tudjuk, valamivel később aztán bekövetkezett ez az idő is. De addig még bárni kellett. Alig tudunk olyan tiszta választásról, ahol a jelöltet nem csak a hívek, a püspökök, de a világi hatalom különféle képviselői is vitaníl elfogadták volna. Néha e történeteket olvasva felmerül a gyanú, hogy nem is mindegyik pápa vagy pápa jelölt volt normális. Mert megesett, hogy az egyik pápai elől 100 font, ma is új mértékben körülbelül 45 kiló aranyat ígért egy befolyásos személyiségnek, ha az a pápai székbe segíti őt. Bármást választottak meg, de a befolyásos személy mégis követelte a beígért aranyat. Mert hogy addig nem elősíti meg hivatalában a másik megválasztott pápát, és erre nem is kerül sor, ha megkapja a pénzt. Aztán a másik jelült, értesül Vénerről, sértődötten visszalépett. De a megvesztegetőből sem lett pápa, mert amikor társainak elegük lett a cselszövőből, akkor azzal vádolták meg, hogy boszorkány. Végül is visszavonult egy vidéki kolostorba, de élete végéig is ismételgette, hogy ő Róma püspöke, vagyis a pápa. Végül is a legális jelült volt kénytelen kifizetni a száz aranyat, Különben a bizánci helytartó az ő jelöltségét nem erősítette volna meg. Az így megválasztott és megerősített pápa és őbszentnek kikiáltott egy sergíjus volt. Az ő idejében érdekes dolog történt. A keleti birodalomban zsinatot tartottak az ottani püspökök, akik bizánci császár egyetértésével olyan döntéseket hoztak, amelyeket a nyugati keresztény egyház semmiképpen sem tudott elfogadni. Például a keletiek elvetették a papicölibátust, vagyis a nőtlenséget. Máig is így van ez, a keleti egyház papjai nősülhetnek, gyermekeik születnek, stb. Az sem tetszett a pápának, hogy Konstantinápoly Rómával egyenlő jogú vallási fővárosnak kiáltotta kitejagát. Sergius pápa nem volt hajlandó megerősíteni a keleti zsinat ezen törvényeit. A bizánci császár ezért néhány megbízható tisztjét Rómába küldte, hogy tanítsák Móresre az engedetlen pápát. Csak hogy amikor a küldöttek megérkeztek hamar kiderült szándékok, mire Róma felháborodott lakossága egyszerűen megtámadta az állík felfegyverzett katonákat. Akik többsége ráadásul a pápa mellé állt is, végül közös nagyhajtóvadászatot rendeztek az eredeti szándékuk mellett kitartó császári tisztekre. Hogy még kacifántosabb legyen a történet. Az urak, akik a pápát jöttek letartóztatni és elhurcolni, végül az egyetlen igazi hatalomhoz fordultak segítségért, amely megmenthette őket a lincseléstől. És ez maga a pápa volt. Erre már csak azért is rákényszerültek, mivel a pápa letartóztatására küldött bizáncia lakulatparancsnak a végső kétségbeesésében a pápai lakosztályba menekült és a pápa ágyalá lábújt. Ez a menekülési útvonal valóban jó döntésnek bizonyult. Sergius csak ugyan a helyzet magaslatára emelkedett és megvédelmezte a tiszteket, majd amikor a nép lecsillapodott, visszaküldte a katonákat Bizáncba. Csak egyetlen kérése volt. Mondják el a császárnak azt, mit is láttak, tapasztaltak Rómában. Jól számított. A lecke tanulságos volt a császár számára. Konstantinápolynak meg kellett végre értenie, hogy a nyugat nem azonos a kelettel, hogy itt a kereszténységet tőlük eltérően élik meg. De még sok leckére volt szükség, míg keleten végleg felfogták a különbséget. És persze a dolog másik oldala is igaz, hiszen a nyugat, legalábbis egyházi és kulturális vonalon, mindig is arra törekedett, hogy a maga mintáit fogadassa el a kelettel. Be bizonyosodott, hogy amire a római püspökök századok óta vártak, az már-már megvalósulni látszik. Vagyis Rómában a pápák voltak az urak, nem a távoli Bizánc császára. És ettől kezdve ez egyre inkább így lett, bár nem mondhatni, hogy ezt keleten is elég gyorsan felfogták, elfogadták volna. Minden esetre a római hívek elég óvatosak voltak és csak lassan adagolták mindezt kelet felé. Egyenőre inkább görög származású keresztényeket választottak pápának, akik ellen a császárok kevésbé fenekedtek. Megesett az is, hogy a római pápákat a bizánci események befolyásolták. volt, hogy ott két császár versengett a trónért és ilyenkor némi zavartámat nyugaton is, hisz mindegyik trón követelő a maga pápa jelölkét futtatta. Ha a bizánci császár halálának időpontja egybeesett a pápa választással, akkor a trónkövetelők rángatták a hatalomuszáját, és mindegyikük más pápai jelölt mellett tette le a voksát. Természetesen a pápaság szempontjából ez a helyzet nem volt éppen iriglésreméltó. A római pápáknak számos ellenséggel kellett megküzdeniük. A császár messze volt. Akkor is, ha uralmát virtuálisan fenntartotta a nyugat fölött is. Az igazi urak pedig a barbárok voltak. 6 hadseregek, hunok, gótok és tucatnyi más népek járták Itáliát, és ha már le is telepedett egy részük éjszakon, azért még bebetörtek a félszigetre, és rendre megcsarcolták az útjukba kerülő városokat. Ők is tudták, hogy Róma a leggazdagabb, ott szedhetik a legtöbb zsákmányt. Bizony ekkor, és századokkal később is, megesett, hogy vad, Európában az előtt nem látott népek bukkantak fel, a hordák villámgyorsan haladtak, pusztítottak, ültek, raboltak, fosztogattak és gyújtogattak. A lakosság egy részét rabként magukkal hurcolták. Az ilyen helyzetekben a pápaság tett kétség kívül pozitív lépéseket is, Például az egyházi javak egy részét feláldozva sikerülni néha megvásárolni a barbárok túl a lakosság nyugalmát, biztonságát. Az arany elég arany, fejében a várost fenyegető barbár csapatok hajlandóak voltak lemondani a harcról, hisz abban veszteségeket is szenvedhettek. Már mindenki előtt kezdett világos lenni, hogy elébe kell menni az eseményeknek. Valamit tenni kell hogy a germán törzseket civilizálják, beillesztik az európai rendbe. A legkézenfekvőbb megoldásnak természetesen az látszott, hogy a keresztény hitre térítik őket. Ez pedig egyértelműen egyházi feladat volt, és ennek a munkának számos hűse, sőt már írja is volt. De az egyház nem fejthette ki tevékenységét teljes mértékben és erővel, mivel közben a kelet ott akadályozta, ahol csak tudta. Bizáncban az ármánykodás ősi művészet volt, amelyet az idők során csak fejlesztettek, tökéletesítettek. Például a 715-ben megválasztott kettő. Gergely idején is nagy ellentétek feszültek Bizánc és Róma között. Már csak azért is, mert ravennai helytartója Révén a császár, a hatalmat puccal megszerző katonatiszt, és nemzetsége nagyadókat vetett vetett Kétáliára. Mindeközben Bizánc hatalma földrajzilag már igen csak összezsugorodott. Hol volt már a Dunától az Eufráteszit terjedő egykori birodalom? Bizánc már csak a Balkán és kis -Ázsia egy részén uralkodott, valamint Dél-Itálián, de már ott is csak igen vitatott körülmények között működött ez a hatalom. A rómaiak lázadostak a magasadók miatt, és a pápa melléjük állt. Ezen kívül Bizánc arra a furcsa álláspontra jutott, hogy a képeket el kell pusztítani, mert tiszteletük lényegében csak válványimádás. A bizánci teoretikusok által kiagyalt új elmélet szerint a zsidók és a Mohamedánok azért nem térnek át a kereszténységre, mert ettől a képek tisztelete tartja vissza őket. Ez a tétel egy mozgalom indulópontjává vált, amelyet persze illet filozófiailag is támogatni. Így aztán tucatnyi új gondolkozó bukkant fel keleten, akik szolgáján hangoztatták a császár elméletét. Már pedig az a kérdés, hogy elpusztítsák-e a képeket vagy sem számos keresztényvárosban valóságos tömegverekedést eredményezett. Ezek a sajátos hitviták szinte minden alkalommal változtak, alakultak. Mi, keleten egyes kolostorok az képi ábrázolásával iparszerűen foglalkoztak, százával készültek a szorgos barátok és a festők keze alatt az ikonok és egyéb művek, addig a császári tevékenységnek is véget akart vetni. Ha valamely városba betörtek a Mohamedán csapatok is ott pusztítani, fosztogatni kezdtek, elsőnek mindjárt a templomokat keresték fel hogy megsemmisítsék a szent képeket. Ebből a megfigyelésből eredt aztán az a rohamosan terjedő elmélet, hogy a keresztények nem fognak szent ábrázolásokat használni, könnyebben szót értenek a mohamedánokkal. Bizáncban ettől kezdve császári katonák és önkéntes rohamosztagosok rohanták meg a szentélyeket, lekabdosták a falakról a festményeket és összetörték, sőt elégették őket. Meglehetősen bizarr látvány lehetett, amint keresztény templomok keresztény szentképeit keresztény emberek erőnek erejével pusztítják, és mindez a magát a kereszténység igazi fejének tartó bizánci császár utasítására és jótékony felügyelete alatt történik. Gergelynek sikerült az, ami előtte még senkinek. Bizánce féle próbálkozásait és parancsait nem csak, hogy nem hajtotta végre, de harcában még a longobárdokat is maga mellé tudta állítani. Erre több sem kellett a császárnak, bérgyilkosokat küldött Rómába, hogy végezzenek ezzel a szemtelen pappal, aki pápának nevezve magát szembefordult a bíborban született Reúval aki mellesleg egy kaszárnyában látta meg a napvilágot és az előtt semmi köze sem volt a hatalomhoz, címét csak felvette, nem származott házból. Amikor nem sikerült megöletnie a pápát, akkor némi pénzzel küldte-e a Rómába. Az ő feladatuk az volt, hogy ellen pápát ültessenek Róma püspöki székébe, aki majd ledönti trónjáról a és persze utána csak Bizánctól fogad el parancsokat. Ez a terv is mondott, és amikor a bizánciak segítségül hívták a pogány Longobárdokat. A pápa ellen, akkor Gergely egy hosszú vitában meggyőzte a Longobárdok királyát, hogy helytelenül cselekszik, ha Rómára támad. Mire a király fölmondta a szövetséget a császárral. Így Róma is még győzött, Bizánc pedig tajt égzott. Mondani sem kell. Hogy mivel a pápa a császár parancsait a keresztény hittel ellentétesnek ítélte meg, így azokat a latin tartományokban, vagyis jobbára Itáliában, nem is teljesítették. Ez is még csorbította a bizánc hatalmát. És mint tudjuk, az ikonok ma is ugyanúgy szerves részét képezik a keleti egyházszertartás rendjének, vagyis a rendelkezés és a csatolt ideológia ott is megbukott. Nem csoda hát! Ha ilyen körülmények között a pápaság egyre inkább nyugat felé orientálódott. A következő célpont a Frankok királysága volt. A Gergelyt követő pápák már elsősorban erre figyeltek. Különösen akkor, amikor Bizánc teljesen szembefordult Rómával és arra törekedett, hogy kiéheztesse a pápai államot. Elkobozta a szicíliai és délitáliai birtokokat, így mint kevesebb élelmiszer jutott az örök városba. Mellesleg, nem minden él nélkül mondva, az egyházra mindig is az volt a jellemző, hogy szeretett hatalom közelben maradni. Abban a korszakban erős védelmezőkre volt szüksége, de a pápákban, akik áttekinthették az egész egyház helyzetét, kezdett élt a vágy, hogy maga az intézmény legyen végre erős és ne szoruljon mások támogatására védelmére. Sőt, ha lehet, mások szoruljanak az ő támogatására. Ez lehet csak a nyerő pozíció, látták világosan. És ehhez az erőhöz vezető úton kellett megtéríteni a germánokat, akik földjén egyre több püspökséget alapítottak. Ekkoriban hitérítők járták nem csak Germániát, de Britanniát és az írföldet is. Eljutottak Európa legvadaptájaira, vérszomjas pogányok áldozatai válettek nem egyszer és nem százszor. Az egyház halassan is, de haladt előre is mind nagyobb területeket, mint több lelket, az, az embert hódított meg a kereszténység eszméjével. És a dolgok jól mentek, még két pápa következett, és a második már visszaszerezte a bizánciak által elkobzott egyházi birtokokat, megegyezett a longobárdokkal, és létrejött az első, igazán nagyszabású szövetség amely új keretet adott a pápaság tevékenységének, új erőt a pápaságnak. Ez pedig a frank birodalom megszületése volt, amely létrejötténél a pápaság szorgosan vábáskodott. Mindenki felfogta Rómában, hogy ha lesz végre nyugaton egy erős keresztény birodalom, egy valóban nagy és hatalmas királyság, akkor befellegzik a pogány vándor népeknek és bizánt egyre fogyó hatalmának. Mint tudjuk, ez a helyzetbe is következett. Ráadásul sokkal hamarabb, mint azt Rómában gondolták. A potlok bugyrában, 2. Gergely, 4. Leó, 731-855. Gergely mindent megtett, hogy a frank birodalmat segítse, és hogy a teljes mértékben keresztény váljon. Tervének végrehajtásához kivételesen sok idő állt rendelkezésére, mert elődeihez képest viszonylag békén hagyták, és így szokatlanul sokáig ülhetett a pápai trónon. Minden esetre azért nem 16 évig, mint azt néhány forrás hibásan jelzi. A tévedés valószínűleg annak tudható be, hogy egymás után két gergely nevű pápa is volt. Kettejük uralkodása összesen tartott 16 évig. Az első 6, a második pedig tíz évet töltött posztján. Minden esetre Gergely halála után az egyház már soha többé nem hódol be, oly annyira kellettnek, mint tette azt annak előtte sok-sok éven, évszázadon át. Mindazonáltal rettenetes idők következtek, bár ezt az akkor élők még nem is sejthették. Maguk az egyház történeti gyűjteményes munkák és források, köztük a huszadik században kiadottak is. Külön kezelik ezt a kort és igen találó neveket adnak neki, a pápaság mélyére sűjjedése, a bukás is és hasonlóak. Nem véletlenül, mert csak ugyanez az a korszak, amelyhez fogható talán egyetlen más vallás, vagy egy háztörténetében sem találhatunk meg. Ne feledjük a bajok nagyobb része vagy az összes baj. Abból származott, hogy a pápák nem elégedtek meg csupán a lelki hatalommal. Az egyház egész története, némi egyszerűsítéssel, azt példázza, hogyan is nem szabadna egyházat alapítani, és azt működtetni. Könnyű persze most azt mondani, hogy a papok is emberek voltak, hogy az egyházat is esendő emberek szervezték, alakították és működtették, így tehát az intézményú hatatlanul viseli az emberi gondolkodás összes hibáját és gyengeségét. Mi mégis bár senki sem kért fel bennünket effél vagy pláne a dolgok bírálatára, úgy véjük, azt állítjuk, hogy ha az egyház megmaradt volna abban a szerepben, amelyben Krisztus az ő apostolait és követőit elindította, vagyis csak a lelki dolgokkal foglalkozott volna, könnyen lehet nagyobb hatalomra tett volna szert, mint az által alkalmazott módszer révén. Ha sohasem szennyezi bekezét vérrel, arannyal politikával, Hatalommal, Vagyis mindazzal a rosszal, amit az emberek kitaláltak maguknak, és aminek következtében rengetegen vesztették életüket mindenkorban, akkor ma is meghatározóan erős erkölcsi bázisként működhetne. Ha mindig elkerüli a hatalom csapdáit, akkor is, ha szinte kilátástalan és kiúttalan helyzetekbe kényszeríti papságát, már a tán sokkal elterjedtebb és erősebb lenne minden más egyháznál. Természetesen ma már nincs értelme ezen több rengeni, hiszen mindez már lezajlott is egészen másképpen. A történelmet megváltoztatni lehetetlen. De térjünk csak vissza a nevezetes 8. századhoz. A pápasága frankokba vetette bizalmát is értelemszerűen remélte, hogy új politikai bázisa mellett más perős nyugat-európai keresztény államok is létrejönnek majd, milyek szintén a pápák természetes szövetségesei lesznek. Az egyház tehát e tekintetben tisztán látta a jövőt. Bizánt egyre távolodott és bár még megmaradtak dél-itáliai birtokai, azok már csak addig maradhattak a kelet római császárságú tódállamái, amíg el nem jött a norman hódítók ideje. A frank állammal kötött egyességát rendezte Itália viszonyait és térképét, amely amúgy is meglehetősen tarka volt egy idő után nyoma sem maradt a Longobárd államnak is ettől fogva a pápaság, vagyis a mindenkori pápa mint államfű több mint ezer. Évig államperületként birtokolta az úgynevezett pápai államot. Ezen állapot egészen a 19. század második feléig, Olaszország egyesítéséig tartott. Amely történést aztán a pápák ismert duzzogása és több évtizedes, Sandán vatikáni fogságnak nevezett korszaka követett. De most még a 8. század második felében járunk csupán, és a megtett út eddig is hatalmas volt. Alig 700 alatt a katakombákban rejtőzködő, gyertya bujkáló és minden lehetséges módon üldözött kis szektából három kontinensre kiterjedő hatalmas lelki birodalom alakul ki. Ez a birodalom anyagi vonzatokkal, érdekekkel és birtokokkal is rendelkezett. A tulajdon, mint olyan, bevonult az egyházba. Emlékezzünk, Jézus első követőinek, különösen még az ő életében gyakorlatilag semmiük sem volt. Maga Jézus Krisztus -e talán nem volt birtokló ember, hiszen ha végig gondoljuk az Új Szövetségben részletesen leírt, bár itt ott hatalmas időjük a túléktelenkedőjük életét, rájövünk, hogy talán pár ruhadarabon és néhány kézben is elférő tárgyon kívül sohasem rendelkezett semmiféle anyagi tulajdonnal. De ez persze nem jelenti azt, hogy bármely egyháznak mindenben követnie kellene az egyház alapító személyes ketteléseit, vagy akár vagyonnal kapcsolatos magatartását. A buddhisták sem mentek el, mint hercegnek és nagy birtokosnak, mint azt a bizonyos szithárta, vagy gauta mabut herceg hercegtette. És Mohamed követői, az iszlám hívei sem lehettek, mind olyan nagy kereskedők, akik azáltal lettek a gazdasági életben sikeresek, hogy feleségül vettek valamely tehetős özvegyet. Mindezek ellenére az kétségtelen, hogy az eredetileg hirdetett keresztényelvek és a későbbi gyakorlat olyan, mondhatni csillagászati távolságba kerültek egymástól, amely eltérés többek között aztán az egyház szakadását. A protestáns egyházak kialakulását is előidézte. Ám ezen felüle különbségek még sok egyéb bajt is okoztak az egykori katakomba keresztények utódainak. Minden esetre már a 8. században is voltak hangok, amelyek ezt a helyzetet bírálták. Pedig még csak az elején tartunk a hosszú történetnek, hiszen még csak ekkor kezdte valójában szárnyaid vontogatni a pápaság államintézménye. intézménye. Innentől kezdve azonban a pápa, mint fő püspök és a lelki pásztorok feje, már nem csupán Róma püspöke volt. A pápa Itália közepén állammal rendelkezett, amelyet ugyan kezdetben még fenyegettek a longobárdok, de ez a helyzet lassan teljesen átalakult. Mesterfogás volt, hogy a pápa a frankok védelme alá helyezte magát, majd maga is elutazott frankomba és személyesen koronázta meg a pipineket, Martel Károlyt, a feleségét, két fiát, az egyik lett később Nagy Károly, az első európai és hatalmánál fogva kijelentette, átkozott lesz mindenki, aki más családból próbál bárkit is a frank királyi trónra ültetni. Vagyis az egyház, miközben kihasználta a frankok nyújtotta segítséget, adott is valamit a királyi háznak, de elsősorban tekintét szerzett magának Európa szerte. Persze a tekintély alkalmasint hatalomra váltható. És így lőn, azzá is változott. Ettől kezdve jött szokásba, hogy az európai uralkodóházak a pápától éltek koronát, beleegyezést, és ha lehet, személyes megkoronázást is. Ezzel mint egy elérték azt, amiről 200 éve sok pápa még csak álmodhatott az hogy a pápát a királyok valamiképpen a felettesüknek fölöttük álló hatalomnak tartsák. Minden keresztény királynak tudnia kellett, hogy a pápa nem más, mint Isten, más változat van. Krisztus földi helytartója és ő csak neki tartozik el számolással. Ezzel a pápa azon túl, hogy világi hatalomhoz jutott és osztogathatta a koronákat, egyeseket trónra ültethetett, másokat onnan letaszíthatott. Még azt is elérte, hogy mindezen körökön kívül állva, a félejtélő bírói szerepet is eljátszhatott közöttük. Ekkor a krisztianizáció már túllépte a hajdani római birodalom határait, a lémest. Már az újonnan ideérkező barbár népek is átértek erre az új hitre és mindinkább terjedt a kereszténység. És ezzel együtt nőni látszott a pápák hatalma is. Nehéz lenne szó elmenni a Merovin dinasztia tagjaival franconban történt bűntény mellett. Igaz a pucsot nem a pápák szervezték, ezt szépen ráhagyták a pipinekre és karolingokra. De tulajdonképpen a pápák voltak azok, akik ejtették a dinasztiát, és így teljes melszélességgel az új feltörekvők mellé álltak. Bár a pipinek nem rendelkeztek királyi vérvonallal, Attól váltak hozzá, hogy a pápa annak tartotta őket, és ezt a véleményét nyilvánosan is hangoztatta, sőt megerősítette. A már lejárt, elhasznált régebbi dinasztiát félretették, egy kolostorba csukták az egész társaságot, és a pápa szinte tapsolta fel törekvő új uralkodó családnak. És amint az várható volt, ők ezt százszorosan meg is hálálták. Mióta Szentelt kenték fel a királyt, Attól kezdve olyan hatalom került a pápák kezébe, amivel addig nem rendelkezhettek, sőt nem is álmodhattak. A király ettől a gesztustól, mint egy isteni erőt kapott, hiszen Lám, Krisztus földi helytartója személyesen nevezte ki, tette őt királyá. Az a római főpap, aki nem sokkal korábban még a bizánci császár alatt valója volt, akivel az előző fejezetek tanúsága szerint olykor igen rosszul bántak. Az most a nyugati világban a királyok, sőt hamarosan a császárok felett trónoló hatalmat képviselte. A pápaság tehát hihetetlenül nagy lépést tett előre, és olyannyira nagy volt ez a lépés, hogy az első pápák, akik ebben részt vettek, talán nem is fogták fel, micsoda haladás is történt. Haladás, legalábbis az ő szemszögükből nézve, a győzelem előkészítői közé tartozott Zakariás is. Amikor 752. márciusában meghalt, úgy ment el, hogy még nem tudta, mekkora erőt jelent már a pápaság. Viszont alig hunta le a szemét, újabb Rimi következett. Még azon a napon megválasztották utódját, kettő, Istvánt, akinek neve mellett azonban igen furcsa uralkodási időpontokat találunk. Ugyanazon év ugyanazon hónapjának 22 éről 23-ra virradó éjszakán választották meg pápának, és uralkodása mindössze három és fél napig tartott. A hivatalos krónikák szerint még fel sem szentelték, amikor szélhűdés érte. Más források viszont, ha nagyon bizonytalanul is, de arra célozgatnak, hogy az illetőt, akiről egyházi források sem tudnak semmi bizonyosat, talán megmérgezték. Nagyon nagy fegyelem lehetett akkoriban a római egyházkösségben, ha István halálának napján már is megválasztották a következő pápát, aki a változatosság kedvéért szintén István volt. Sorszáma szerint ő volt a három, de azért saját magát általában csak másodiknak nevezte, figyelembe sem véve szerencsétlen elügyét. Ezért aztán a források hol másodiknak, hol harmadiknak említik őt. Minden esetre nevezett István, aki a jelek szerint nem nélkülözte a színészi tehetséget sem, zarándokolt el kis Pipinhez, mivel a longobárdoktól Bizánc már nem védhette meg Rómát, de a frankokra már számítani lehetett. Ám ezt a védelmet ki kellett könyörögni. A pápa így hát hamuval a fején, épet ruhában, mezítláb jelent meg a frankok leendő királya előtt és könyörögve szólott hozzá. Mondani sem kell. Ez a kis színjáték elérte a kívánt hatást. A részleteket aztán a két tárgyaló fél négy szem közt, napokon is éjszakákon tartó feszült, és hegyig menő tanácshozáson tisztázta. A végeredmény, Pipin megtámadja a longobárdokat és kiűzi őket Itáliából. Minden kincs, amit elszed tőlük, az övé lehet, de a longobárd földek a pápát illetik. Így alakult ki a pápai állam magja. Hogy másodika vagy három. István még egyet rúgjon az amúgy is egyre gyengülő bizáncba, hirtelen ötlettől vezéreltetve megadta a frank királynak a Patricius Romanorum, a rómaiak patrónusa címet is. Ez a titulus egészen addig kizárólag bizánc uralkodóját, a császár illette meg. Mint látjuk, sem színlelésért, sem furfangért. Sembosszú vágyért nem kellett a pápáknak máshoz fordulniuk, volt mindezekből elég nekik is. E ponton aztán ismét valódik Rimi bebotlunk. Azért, hogy az egyházi állam elfogadható legyen a közvélemény számára, azaz, hogy többé senki se a pápa szemére, hogy világi birodalmat épít ki, elkívánták hitetni a világgal, hogy amikor Constantinussá szárállamballássá tette a kereszténységet. Egyben a pápáknak adományozta Közép-Itáliát is. Vagyis, aki gyalt sztori szerint már 400 évvel korábban egy házi birtokká vált ez a terület. Mindebből természetesen következik azzal, hogy kis Pipin a longobárdoktól elvett földet a pápának ajándékozta, igazándiból csak Nagy Konstantin akaratát teljesítette. Ehhez a történelem hamisításhoz persze kellett néhány ügyes kezű is titkot tartani tudóírás művész és már is készen állt az okmány, amely mérülettől kezdve aztán minden pápa állította, hogy az bizony eredeti és nem holmi csinálmány. A későbbi pápák talán már nem is tudtak azok irat hamis voltáról. Egyéb iránt a manapság vagy a közelmúltban kiadott hivatalos egyháztör történetekben szó sem esik erről az iratról. Azokra gondolunk itt amelyekben ott található a fölöttes egyházi hatóság engedélye és a latin nihilopstat, nincs akadály, szavak, amelyek így tehát a hivatalos képviselő művek. E könyveket a felettesek árgus szemei ellenőrizték, akár több tucatszor is, mielőtt engedélyezték kiadatásukat. Az efféle könyvekben hiába is keresnénk a pápákkal kapcsolatban sok olyan történetet, amelyeket eddig leírtunk, és amelyeket még a következő oldalakon is olvashatnak majd. Pedig a 19. században végre az egyház is beismerte, hogy az emutett nevezetes dokumentum hamisítvány. A beismeréshez elég volt alig 1100 év. Mellesleg ez a Vatikánban, vagy pontosabban a lateráni palotában termett bizonyítékban hemzsegnek az olyan kifejezések és fogalmak, amelyek állítólagos megírása idején még nem voltak ismertek, vagy eleve nem is léteztek. Ki hitt el 1100 éven keresztül, hogy a kelet-római birodalom császára a római püspöknek adományozta egész nyugatot és annak uralkodójává tette őt? Saját hatalma és érdekel lentett volna a császár ezzel a kegyel. Arról nem is szólva, hogy az a Szilveszter pápa, aki állítólag a dokumentumot kapta volna a császártól, teljesen jelentéktelen, szürke alakja voltakornak, semmi sem indokolta, hogy ilyen tisztesség érje őt. Az meg már egyenesen bohúzatba illő feltételezés, hogy a keleti császár az egész világon szétszúrt keresztény közösségek feletti, sőt a kelet-római egyház fölötti hatalmat is odajándékozta volna Szent Péter vikáriusának. Míg azt az ostobaságot is kitalálták és beleírták a hamisítványba, hogy a császár azért, hagyta el Rómát és költözött Bizáncba, mert szerinte nem illett volna, hogy egy azon városban uralkodjon Isten földi helyi tartójával. Egy balga gyülekezetének tekintették a világot azok, akik ezt az adományt kitalálták, és a róla szóló okmányt elkészítették. Az utólagos kutatások bebizonyították, hogy az iratot 752 körül a római pápai kancellárián hamisították, még az előtt, hogy István pápa elindult volna a frankokországába. Hát valójában ilyen körülmények között született az egyházi állam. Minden esetre a XXI. századból nézve a 8. és 9. század valóságos pokoljárás volt. Ám a benne élők számára éppen olyan természetes lehetett, mint minden más korszak. Abban kellett élniük, több és más életre nem adatott nekik lehetőség. Elvezniük, vagy szenvedniük kellett azt. Talán a század végén uralkodó Pál volt az első, aki megérezte, milyen kettős és furcsa helyzetbe is kerültek a pápák. Ha valóban a féle fölli helytartó, akkor nem közös köthet még a királyokkal sem, nem fogy az egyszerű emberekkel. Ezért kitalálta magának a mediator deiet hominum címet, ami latinul nem kevesebbet jelent, mint közvetítő az isten és az emberek között. Vagyis Pál pápa kezdte magát elsőként feljebb helyezni a valós élet szintjénél. Az ő értelmezése szerint a pápa, mint olyan, eleve az emberiség és az isten között valahol félúton lebeg. Pál halálakor 767-ben többen igen egyszerűen akarták elintézni az utódlás kérdését. Minek ide konklávi, minek összehívni a püspököket szerte Európából? Az ilyesmi hosszadalmas és macerás, ráadásul a végeredménye teljesen bizonytalan. Hát ennél nem egyszerűbb kinevezni valakit. Így gondolkodott akkoriban egy római herceg is, és a gyors megoldások híveként egyszerűen kinevezte pápának nem mást, mint az öcsét. Aki mellesleg nem is volt pap, már pedig az egyházban azért minimális feltétel volt, hogy a vezető legalább olyan ember legyen, akit már előzőleg pappá szenteltek. Igaz ezt is sokszor megkerülték, tudunk olyan pápákról, akiket a megválasztás után sebtéten néhány nap, sőt néhány óra. Alatt futtattak végig a is is lett hirtelen pappá, majd püspöki, aztán kardinálissá és végül mint egy érve magát a fejlődésben, már is fejére helyezték a pápák hármas koronáját, a tiarát. Nos, a nepibül való Tódor Herceg és az egyszerűbb utató hajtotta választani, nyilván arra gondolt, hogy ha az őt lesz a pápa, akkor ő aztán rengeteg birtokot és előjogot kaphat, nem is szólva az amúgy a família többi tagjáról. És azt sem hagyta ki a számításból, hogy az arisztokráciának amúgy is elege volt már pál keménységéből, és most másféle. Könnyen hajlítható, nekik kedvező emberre van szükség. Az öcsikét Konstantin néven kívánta beírni a pápaság arany könyvébe, de csak annyit ért el, hogy neve a hivatalos kiadványokban a mai napig is az ellenpápa jelző kíséretében szerepel. A bátja azonban erről még nem tudhatott, és semmit sem bízott a véletlenre. Fegyvereseivel elfoglalta a lateráni palotát, már csak azért is, mert rájöttek, hogy ha a pápai állam valóban állam, akkor annak uralmát sima is meg lehet szerezni. Az már csak ráadás, hogy az állam vezetője egyben a keresztény világ egy házfeje is. A testvéreket elsősorban a pápai állam kincsei és vezetőjének hatalma érdekelték. Persze ahol a pénz, ott a győzelem. Legalábbis így gondolták a fivérek. Kereksumma fejében találtak három püspököt, akik pápává szentelték fel a fiatal embert. Ezt követően Kettő, Konstantin pápa több mint egy évig meg is tett mindent, hogy elismerjék őt a pápai állam és az egyház fejének, de igyekezetét nem sok siker koronázta. Akárkihez fordult is támogatásért, az illető nem igazán áll melléje. Sőt, éppen hogy kihasználták a helyzetet a különféle pártok, csoportok, és abban az esztendőben folyamatosan zajlott közöttük a húzakodás, taktikázás. Minden esetre Konstantin pápa elismerést kérő levelére a frank király még csak nem is válaszolt, a longobárdok pedig más jelültet választottak. Az ő hívük aztán állam szervezett Konstantin ellen, minek következtében ismét véres események zajlottak Rómában. A nepi hercegek alig pár óra leforgása alatt mindent elvesztettek. Az idősebbik az életét is, míg öcsét, Konstantin pápát elfogták, mesztelenül korbácsolva végig hurcolták az egész városon, majd megvakították. Az már senkit sem érdekelt hogy a Vakellem pápát egy kolostorba zárták, hiszen ő tulajdonképpen már meg is szűnt létezni. Még halálának pontos napja sem ismert. A Longobárt király az űrzavart kihasználva villám gyorsan a saját jelöltjét ültette a pápai trónra. Igaz ugyan, hogy a kérdéses Fülöp is csak ellen pápa lehetett, bár ilyen címmel a mai napig szerepel az egyházi kiadványokban. De ő életét tekintve ő legalább szerzetes volt. Nagy szerencséje volt egyébként, hogy még ellenségei sem haragudtak rá. Az együgyük is papról ugyanis mindenki tudta, csak eszköz a longobárdok kezében is valójában nem is fogta fel, mi történik vele. Így aztán egész pápasága mindössze egy éjszakát tartott. Este felé kinevezték pápának, de hajnalban már visszacsapott a Longobárd ellenes párt, és az át nem aludt éjszaka után Fülöp sebesen visszakerült Kolostorába, és talán azt is hihettek később, hogy egész pápasága csak álom volt. Minden esetre sajátos rekordot állított fel akkor is, ha csak ellen pápának tartják, ilyen rövid ideig csak ő Szent Péter trónnyán. Végül is négy István Akit a korábban történtek miatt több forrás viszont páron. Istvánként említ, személyében a frank királypárt hívei igazi pápát választottak. Mint a frankok embere, nem akadályozta meg, hogy megválasztását követően a frankok valóságos hajtóvadászatot és mészárlást indítsanak a longobárdok hívei ellen. Sok száz longobárd párti ember számára István pápa határozatlansága végzetesnek bizonyult. E ponton ismét ugornunk kell az időben, igaz, nem sokat. Nagy Károly franc király már kontinentális méretű birodalomról álmodott. Károly összecsapott a longobárdokkal és Rómából nézve szinte már a világurának tűnt. Nem csoda, hogy amikor 795-ben három. Leót választották pápának még hozzá egy hangúlag, minden mesterkedéstül ármánytól mentesen, ami nagy szó volt azokban az időkben. Az új egy fő rögtön üdvözölte is a frank királyt. Leó beiktatása után némi csalódást okozott, ugyanis cseppet sem hasonlított elődjéhez, bizonyos Adorjánhoz, aki a pápák és a királyok szokása szerint rokonai között osztogatta szét a jól fizető posztokat. Leó mellesleg akkoriban szokatlanul hosszú ideig, több mint 21 évig ült a lateráni trónon. Támadói eltökéltek voltak, szerettek volna néhány, akkoriban mindennapos dolgot elkövetni vele, megvakítani, nyelvét kivágni és más hasonló finomságokat. A helyzet annyira kritikus volt, hogy Leó jobbnak látta megszökni Rómából. Ez is kevés pápával fordult elő. Leó tehát e vonatkozásban is kivételnek számított. A megtámadott pápa nagy Károlyhoz menekült, aki ünnepélyesen fogadta. Egy pillanatra sem erült fel a nagy királyban, hogy a homlokát ráncolva nehezményezte volna a történteket. Tudta, hogy ilyesmi megesik uralkodókkal és mindenkit érhet baleset. Ezért amikor a Leó ellenes erők követséget küldtek hozzá és igyekeztek előtte is bemocskolni a pápát, nem igazán hallgatott a követek véleményére. Nem tétette le a trónjáról, éppen ellenkezőleg, egy kisebb hadsereget adott mellé védelmül és Leó így került vissza Rómába. Az ellenfeleit az utolsó szálig száműzték az örökvárosból. Leó nagyon hálás is volt Nagy Károlynak. Amikor a király 800-ban Rómába érkezett és sászárrá koronáztatta magát Leóval, a pápa, utolsó alkalommal a pápaság történetében a koronát Károly fejére helyezve letérdelt előtte. Ettől kezdve egyetlen római pápa sem hunyászkodott meg ennyire földi, világi uralkodó előtt. Hiszen ők báristen szolgái voltak, de a királyok fölött álltak. Legalábbis erősen hirdették ezt. Leó pápa magánéletéről ugyan nem sokat tudunk, de...